Чрез специалния си докладчик по въпросите на насилието над жени, ООН е призова в началото на тази седмица България да преосмисли отношението си към Истамбулската конвенция, да създаде нов план за действие срещу насилието над жени и да бъде намерен правилният превод на понятието джендър. Новината премина през медиите, но за разлика от скандала, довел до отхвърлянето на конвенцията преди година, мина почти незабелязано на фона на предстоящите избори. В хоризон до обед анализираме тенденции зад мимолетността на новините и за това търсим сега за коментар един от конституционните съди, който подписа с особено мнение решението на Конституционния съд по въпроса дали Истанбулската конвенция е съвместима с българската конституция. Много ми е приятно да кажа добър ден на господин Румен Ненков в ефира на Хоризонт Лобът. До добър ден! Благодаря ви, че сте на линия. Вие вече не сте в Конституционния съд заради смяната на мандатите. Но, господин Ненков, вие подписахте с особено мнение тогава. Едно доста сериозно като обем становище имахте по този казус. Нека първо обаче в 30 секунди да чуем Добравка Симонович. Специалният докладчик на ОНЕ по въпроса за насилието на жени. Какъв е нейният аргумент, който и дава основания да поиска правителството и българското общество да преосмислят отхвърлянето на конвенцията и да потърсят по-точен превод на думата Джендър. Казвам го, защото и във вашето становище вие отбелязвахте този проблем, проблемът с превода, но нека първо да чуем Добравка Симонович. Масивната кампания срещу ратификацията на Истанбулската конвенция доведе до това 75 членове на парламента да изискат от Конституционния съд да реши дали Истанбулската конвенция е съвместима с Българската конституция Съдът обяви Истанбулската конвенция за несъвместима с конституцията В тълкуването на Българския конституционен съд не се взима предвид Конвенцията за правата на жените Има текстове в Конвенцията на ООНЕ за преустановяване на насилието над жените, които са много подобни с Истанбулската конвенция. Разговаряме с Румен Ненков, бивш конституционен съдия, един от четиримата които обаче подписаха с особено мнение въпросното решение на Конституционния съд. Господин Ненков, още тогава, през юли 2018, написахте, че, цитирам, нито една нейна клауза не отваря вратата към утвърждаване на някакъв трети пол или обвързва държавата с ангажимент да легитимира хомосексуални бракове. Сега, когато чувате а, и становището на ООНЕ, чувствате ли се възмезден, след това категорично становище на специалния докладчик и след този призив България да преосмисли отношението си към конвенцията, нещо за което и вие призовавахте, макар и в мълцинство в Конституционния съд, докато бяхте член на този виш орган? Че, тук няма място за лично възмездие. Аз действително бях огорчен от отношението към този много сериозен проблем хората започнаха, просто не разбираха за какво става тума, станакъжетва на една чудовищна манипулация. Край на кращата, единственото съображение на конституционния, на мнозистота в конституционния съд беше, че конвенцията едва ли не налагала да се легитими, легитимират е, еднополовите бракове, нещо, което беше абсолютно невярно. И едно просто доказателство за това е, че е, Католическа Италия, католическа Польша ратифицираха конвенцията. Православна Гърция също ратифицира конвенция Северна Македония. Турция, Ислямска Турция също ратифицира конвенцията и там изобщо не се поставя въпроса за легитимиране на еднополовите бракове. И такова нещо няма. Дори манипулация се съдържа в това, че наричаме тази конвенция Истанбулска. Тя е конвенция за борба срещу насилието. Срещу, насилието, срещу жени, домашното насилие тя не защитава никакви хомосексуални отношения, нито стимулира към такива и а, мисля, че тези, които сяха ветрове, някой ден ще женат бури защото по улиците нашите деца а, псуват вулгарно готови са на всякакви насилнически действия, може би те не ходят, не ходят по футболни срещи за разника от мене, все още ходи и знам какво е и за да съжаление съм огорчен, не, не е в личен план, а съм огорчен, защото смятам, че нашето общество загуби много, беше много тежко манипулирано, а каквото има да я ние го сме го казали с колегата Ангелов, който ние имаме общо особено мнение, решението е публично, който иска може да го прочете, не се отказвам от нито една от думите, които съм писал там, просто стремяхме се към истината, не към лъжата. Какво може да се направи след тези тежки констатации от ООН Всъщност, държавата има ли ход да преосмисли, така както е призована от специалния докладчик на ООН? След като вече го има това решение на Конституционния съд, а, а, пак ще кажа, вие сте само един от тези четири гласа против, а това е една трета от гласовете в Конституционния съд, но все пак вашите становища са на лице и наистина всички могат да се запознаят с тях и, и да... да, да да видят какво означават правни аргументи, но какво може сега да се направи? Има ли изобщо нещо, което може да се направи след този призив, който чуваме от ОНЕ? Значи, призива е политически. Аз съм легитим и не бих никога изисквал да се прави нещо против българската конституция и против това, което, което, което се реши българските държавни институции. Една, една от тях е конституционния след като Конституционният съд е обявил, че конвенцията е несъвместима с българската конституция, колкото и за мен това да е странно и невярно, Народното събрание не може да ратифицира конвенцията, освен ако се търси някакъв друг начин да се да еволю, да еволюира конституционния със своето разбиране. Аз не мога да го измисля и не мога да дам идея в това отношение. Сега, ако, тъй като има едно единствено съображение, в мотивите на мнозинството, свързано с легитимирането на хомосексуалните бракове. Ако някакък страните, членки по конвенцията, сключат някакъв анекс към нея, за който кажа, че тя по никакъв начин не задължава държавите да легитимират хомосексуалните бракове, то може би тогава ще има нов момент, при който вече нямаше нищо, отпадне всяко основание, България да се присъедини към конвенцията. Парадоксалното е, че ние изменихме цялото наказателно законодателство, така както изисква конвенцията. Това е много лицемерно между нас казано, защото ние се съгласихме с, това, с всичко, което ни предписва конвенцията, само че не участваме в системата, международната система за взаимно сътрудничество срещу насилието на жени и домашно насилие. Повтарям, конвенцията е за борба срещу насилието, а не за... и не признава никакви права на хомосексуалните общности. А, този въпрос е решен с друг закон, който действащ и това е закона срещу а, дискриминацията. Сега година и пол, година и половина почти година след решението на Конституционния съд беше юли 2018, Вие продължавате ли да мислите, че цитирам, решението тогава е била, било услуга за политици от всички цветове и е било съответно просто на обществени настроения, че дебатът за конвенцията се е развил като Абей. начестен, манипулативен политически проект. Дали се оказахте добър пророк и за това, че спокойствието след отвърдането на ратификацията на конвенцията може да се окаже измамно и преходно? Не знам дали са пророчески тези думи. Те не са само мои, разбира се. Това е общо особено мнение с още един колега. Но а, мисля, че времето ще ги доказва непрекъснато тяхната правота. Просто защото а, ние приехме, прегърнахме агресията и озлоблението вместо да посрещнаме истината. Дори самото понятие джендър се взима от английския текст на конвенцията, но тя има абсолютно раздостоен френски текст. И това е съзнателно направеност, където е, дума, където е адеку... съответната дума е жанър. жанра е и българска дума, която се използва в български язик, но никой не се обижда на жанра, а се обижат на джендър. Кон Добре, но според вас имат ли основания хората, които се боят за независимостта на правосъдието за това, че решения включително на този най-виш орган, който тълкува Конституцията могат да се съобразяват и да следват общественото мнение? Ами хората трябва да бъдат длителни според мен. Дори член, член, член на, тези член на Конституционния съд каза, че Конституционния съд се съобразява в официалния интерву. Каза, че той... Конституционния съд се съобразява с общественото мнение. Ако, а, така че това е едно признание за мене и, и може би съответства на истината за мене, обаче съдята трябва да има достатъчно смелост, достатъчно довест и а, достоинство, за да може да се съобразява единствено с истината и с за, за, за закона. Защото общественото мнение е нещо, което се мени. То е нещо промеливо. Дори отношението на обществото към това какво което е сърцевината на конвенцията, какво трябва да, какво се счита за мъжко и женско поведение, uh, то е промеливо. Някога са считали, че жените не трябва да носят панталони, сега всички носят или пък да не е било приемливо жените да участват, да кажем, в, в, в, в, в, в бойни спортове, да упражняват бойни спортове, но сега това се приема. Комантите единствено казваха, че да, обществото може всичко да си мисли, за кое трябва да е мъжко и женско поведение. Но, но не, това не трябва да бъде, мнението на обществото не трябва да бъде основание за насилие. Нищо повече от това не казваш. моменти. Аз има хиляди основания, между другото, да считам, че, това, че е, Конституционния съд беше подложен на натиск и, и че се подаде на този натиск. Защото, аз имам, дори един пример ще ви кажа, е, с едно огромно закъснение е, от 4 месеца получихме становище от един така известен професор по право. Само че това становище го получихме, след като беше описано в проекто решението, което означава, че, че то е, е било представено на докладчика, без да бъде представено на съдиите, да съдиите да го получиха са за закъснени. Ето един повод, да, да не вярвам просто, да не вярвам в, без, в, в пълната безпристрастност на, на съдиите. Много а, сериозни а, и загрижени са думите ви. Аз ви благодаря Руман Ненков, бивш конституционен съдя, един от четиримата, които изразиха тогава особено мнение при решението на Конституционния съд да спре ратификацията на Конвенцията срещу насилието по пол, по-известна в България като Истанбулската конвенция. Коментар след призива, отправен от специалния докладчик на ОНЕ за насилието над жени, България да преосмисли отношението си по конвенцията. Освен държавата, специалният докладчик на ООН по въпроса за насилието на жени призова и обществото и медиите да започнат нов диалог за преосмислене на конвенцията. Започваме го в Хоризонт до обед. Добър ден казвам на Нели Петрова от Института за социални дейности и практики. Тя е професор по социална педагогика и социална работа в Софийския университет, а този институт беше един от първите пратили писмо до българските институции в подкрепа на конвенцията. Здравейте, професор Петрова! Здравейте! Според... Благодаря за поканата и аз за и това, че... за подновяването на този важен дебат. Дебатът е подновен и благодарение на специалния докладчик на ОНЕ, преди да. два дена тя а, отправи това послание в София. Отправи послание, както казах, не само към държавата, но и към обществото и за това ви търся. Кажете според вас има ли шанс да бъде подновен този дебат с вече рационални аргументи? дебат трябва да има и непрекъснато трябва да се говорят тези рационални аргументи. Аз много се радвам че господин Менков каза това, което аз също казвам и мои колеги, думата джендър, на френския думата жанр. И всъщност цялата, цялото изопачаване, което се случи, беше наистина манипулация на хората, които не се интересуват или не знаят и имат големи страхове. И виждате, че тази манипулация продължава. И в този смисъл дебатът с разумни доводи трябва да продължи непрекъснато за да може да разберат хората и да се намалят техните страхове. Аз също бях изключително разочарована от становището на Конституционния съд, защото ако... Той ще се подава на натиск на общественото мнение какъв конституционен съд е. И точно, точно конституционният съд трябваше и другите институции да вземат а, ясна позиция по това. А, позиция на грамотност, позиция на истината, на, позиция да на просветени хора. Защото в България не са само непросветени хора. И аз лично като човек, който чете и с моите колеги, които се интересуваме, Смятаме, че ние бяхме, как да кажа, не бяхме представени по този начин в нашето общество и се получи едно такова разбирането, което е, което е доста, доста тревожно. Но точно Конституционният съд и парламента и правителството следваше да вземат много по-ясна позиция. Сега, професор Петрова, за да бъдем честни, трябва да кажем, че при посещението си в България специалният докладчик, на не, отбеляза и напредъка в това отношение, че България взе мерки в другите си закони да включи тези елементи, които биха били подсилени с конвенцията, т.е. да вземе мерки, но... Смятате ли, че се събират достатъчно данни свързани с насилието основано на пола и достатъчни ли са тези мерки в наказателния а, кодекс или трябва да има още законодателни мерки? Аз лично мисля, че трябва да има още законодателни мерки, тъй като а, а, домашното насилие, което е темата на конвенцията и насилието над жени и деца, домашното насилие, а, всъщност а, м, е криминализирано по един начин, по който отваря врата за това а, да, се, да се сигнализира едва когато има, много, когато има някаква система, когато има повторение на тези действия. Ние съвсем скоро приключихме едно голямо изследване, което вероятно, скоро ще бъде представено. И то е едно от големите национални изследвания. То ще даде определени данни. Но едно от нещата, които се видяха там от интервютата и също от изследването и на хората, които са преживели насилие, и на, на професионалистите, които работят, е, че хората сигнализират, жертвите на домашно насилие сигнализират, едва когато нещата са много тежки. То, едва когато е късно. В голямата част от случаите има една голяма история на насилие, при която хората се срамували, притеснявали се се, смятали се го за нормално или заради децата, по причини, или общността имала натиск върху тях, семейството. И всъщност... Това е един от големите въпроси, че у нас насилието продължава да се смята като недостатъчно разпространено, но изследването показва, че повечето специалисти, даже всички, смятат, че то е много по-разпространено, отколкото официалните данни казват. Ясно, ясно. това е сериозният проблем. Очакваме резултатите от вашето изследване и ви благодаря за участието. Нели Петрова от Института за социални дейности и практики, професор по социална педагогика и социална работа в Софийския университет.